Сьогодні ви дізнаєтеся, у яких словах слід вживати в нашій мові звук «г» і букву «г». Розповім вам про те, як визначати закінчення іменників у родовому відмінку. Немає «будинку» чи «будинка», «циферблату» чи «циферблата». Розкрию секрети висловів «ноїв ковчег», «обітована земля», «маслинова гілка перейти рубікон». А в кінці програми на вас, як завжди, чекає художня сторінка. Сьогодні ви послухаєте поезії Ліни Костенко. Не так давно в українську абетку повернено літеру «г» на позначення звука «г». Сьогодні ще багато носіїв української мови, особливо старшого віку, сприймає умовно нову літеру «г» і звук «г» як несподіванку. А дехто й скептично. А дарма! Чому запитаєте ви? Хоч би тому, що завдяки саме цьому звукові розрізняємо значення таких слів, як грати, виконувати щось на музичному інструменті і грати це переплетення металевих прутів, що використовується для загорожі, або ж гніт важкий предмет для тиснення і гніт шнур для горіння в деяких освітлювальних та нагрівальних приладах. Послухайте коротеньку історію про цей звук і літеру. Г п'ята літера українського алфавіту. Є лише в українській мові і позначає проривний приголосний звук, як у власних українських, так і в давно запозичених словах, наприклад, гава, гетзь, грати, грунт, гудзик, дзига, газда, агрус, зигзаг. У староукраїнській писемності звук г в іншомовних словах 14 століття позначався не так, як сьогодні, а у вигляді двох літер – К і Г, які стояли поруч. Написання Г в питому українських словах уперше застосовано у Пересопницькому Євангелії ще всередині 16 століття. Як самостійну літеру Г увів Малеті Смотрицький у граматиці 1619 року. Пізніше вона вживається з перервами, але у правописах 1921 і 1926 років ця літера посіла чільне місце. Проте з ідеологічних міркувань була вилучена з української абетки 1933 року. Літеру поновили лише у третьому виданні українського правопису 1990 року. Вона знову посіла належне їй п'яте місце в українській абетці. Є люди, які гадають, що вимова «г» править за ознаку низької освіченості або сільського походження. І вживають «г» там, де його немає в жодній мові світу, ну, крім російської. Наприклад, «гімн», «гамлет», «балаган», навіть українське слово «галузь» хто вимовляє як «галузь». Ну, а це неправильно, звичайно ж. Слушно зауважував свого часу відомий український філолог Іван Огієнко. Ознакою української мови є тільки «г». Тому і чужі слова з «г» ми українізуємо. Тобто вимовляємо інтелігенція, гімназія, агітувати. А й справді, це цілком відповідає духові нашої мови. Отже, послухайте і запам'ятайте найуживаніші слова із звуком і літерою «г». Агрус, гава, газда, ганок, гатунок гвалт, гвалтувати, гегати, гедзь, гигнути, гніт, у лампі, гогель-могель, грати, мається на клітка, гречний, грынджоли, грунт, гудзик, гуля, дзига, а також у прізвищах галаган, гудзь і подібних. У власних назвах іншомовного походження «г» згідно з усталеною традицією, вимовляється як «г». Проте збереження «г» у вимові не є порушенням орфоепічної норми. Отже, правильно є вимова «гданськ» і «гданськ», але писати треба тільки «гданськ». «Гренландія» і «гренландія», але пишемо тільки «гренландія». «Гарібальді» і «гарібальді» вимовляємо, а пишемо тільки «гарібальді». Триває програма «Загадки мови». Багато наших слухачів, особливо після змін в українському правописі, почали цікавитися правилами, де вживати закінчення «у», а де «а» в іменниках родового відмінка чоловічого роду. Заводу чи завода? Терміну чи терміна? Відмінку чи відмінка? Отож, відповідаю на ваші питання. Закінчення «а» або «я» вживаємо в назвах чітко окреслених предметів – «зошита» циферблата, в одиницях вимірювання, кілометра, відсотка, кілограма, у назвах населених пунктів Парижа, Лондона, Львова і в іншомовних термінах, наприклад, інфінітива, синуса, ромба, атома. Закінчення «у» і відповідно «ю» пишемо в іменниках на позначення речовини, рідини, матеріалу, наприклад, гіпсу, кисню, каменю, жиру у назвах, що означають збірні поняття оркестру, хору, лісу, саду. У назвах будівель, споруд, приміщень та їх частин, у назвах установ, закладів, організацій та їх підрозділів, наприклад, будинку, вокзалу, інституту, заводу. Зверніть увагу, хоч вони і чітко окреслені, але закінчення у-ю, бо установи будівлі. А також у назвах явищ природи, Почуттів, відчуттів, тобто нечітко окреслених предметів. Вітру, дощу, морозу, болю, жалю. В іменниках на позначення місця простору, майдану, лиману, двору. У назвах ігори танців, футболу, вальсу, тенісу. У назвах процесів станів – синтезу, імпульсу, а також у назвах країн, областей, регіонів, наприклад, Китаю, Паміру, Єгипту, Сибіру. Звичайно ж, пам'ятати всі ці правила дуже складно, але найпростіше універсальне правило таке – чітко окреслені предмети АЯ, назви міст АЯ. Не чітко окреслені предмети УЮ, назви країн УЮ, будівлі, установи, організації УЮ. Паралельні закінчення допускаються у таких словах «стола» і «столу», «плота» і «плоту», «моста» і «мосту», «паркана» і «паркану». А буває, що за допомогою закінчення розрізняємо значення слова, наприклад, «Вашингтона», коли говоримо про місто, і «Вашингтону», коли про штат, «Апарата», про пристрій, і «Апарату», коли йдеться про установу чи сукупність органів. Бала – одиниця виміру і балу танцювального вечора. Детектива, тобто агента, і детективу – жанру твору. Екіпажа, коли говоримо про коляску, і екіпажу, коли про команду. Листопада, коли про місяць, а ось коли треба сказати про процес опадання листя, то, кажемо, немає листопаду. Органа – це частина організму, а ось органу – Установа видання. Або ж папера, коли йдеться про документ, і немає паперу, коли про матеріал. Вислухайте програму Загадки мови. Наступна сторінка розкриє вам секрети деяких усталених висловів. А яких саме? Ось послухайте про Нояв ковчег. За біблейським переказом Бог покарав людей за їх гріхи потопом. Живим залишився лише Ной, якого Господь вважав єдиним праведником, і якому він наказав побудувати ковчег, тобто судно. Таким чином Ной врятувався сам і врятував свою сім'ю. Крім того, Ной узяв у ковчег по парі тварин, щоб вони могли пережити потоп. Звідси і вислів «усякої тварі по парі», який слугує жартівливим позначенням будь-якого неоднорідного строкатого товариства. Сьогодні вислів Ноїв ковчег вживається у двох значеннях: перше вщерть на приміщення або простір, і друге значення засіб порятунку. Обітована земля. Цей вислів також із біблії. Господь обіцяє пророку Мойсею вивести його народ.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 за біблейським сказанням, Ной після того, як врятувався, вирішив дізнатися, чи знизився рівень води. Для цього він послав голуба, який приніс йому в дзьобі листок оливкового дерева. Це було знаком того, що земля подекуди вже була суха, і що Господь більше не гнівався. Відтоді маслинова або оливкова гілка є символом спокою, злагоди і миру. Вислів «перейти Рубікон» вживається в значенні «прийняти рішення», що може призвести до важких, непоправних наслідків, започаткувати дію або захід, що немає, та й не може мати вороття. Під ґрунтям слугує історичний факт переходу римським консулом і диктатором Юлієм Цезарем ріки Рубікон, яка до 42-го року до нашої ери розділяла Італію і провінцію Цезальпійська Галія. Цезар порушив цей закон – що призвело до громадянської війни. Саме з огляду на цю ситуацію Цезар промовив слова, що згодом стали крилатими. Жереб кинуто. Остання сторінка програми «Загадки мови» – художня. Як і обіцяли на початку передачі, зараз прозвучать поетичні рядки талановитого лірика Ліни Костенко. Перший вірш має назву «Українське альфреско». Альфреско – це настінний живопис, малюнки на стінах. Елегійно і разом з тим зворушливу картину малює Ліна Костенко у своїй поезії «Українське альфреско», навіяну, очевидно, казкою, а також роздумами про людську долю. Одних вона щедро б дарувала дітьми й онуками, іншим не дала їх. Тільки сусідським дітям можуть дід та баба подарувати свою ласку, дати гостинця, а потім бути одне для одного, як остання в світі казка. Над шляхом при долині Біля старого граба, Де біла-біла хатка Стоїть на самоті, Живе там дід та баба, І курочка в них ряба, Вона, мабуть, несе їм Яєчка золоті. Там повен двір любистку, Цвітуть такі жоржини, І вишні чорнооки Стоять до холодів, Хитаються патлашки Уздовж всії стежини, І стомлений лелека, Спускається на хлів Чиєсь дитя приходить Беруть його на руки А потім довго-довго На призбі ще сидять Я знаю, дід та баба Це коли є онуки А в них сусідські діти Шовковицю їдять Дорога і дорога Лежить за гарбузами І хтось до когось їде Тим шляхом золотим Остання в світі казка сидить під образами. На вшпиньки виглядають жоржини через тим. Другий вірш Ліни Костенко, який пропоную зараз послухати, теж належить до філософської лірики. Що в житті треба цінувати? Яка краса справжня? Як правильно жити? Відповіді на ці питання дає лірична героїня одного з кращих творінь поетеси вірша «Між іншим». Коли буду я навіть сивою, і життя моє піде мрякою, Я для тебе буду красивою, а для когось, може, й ніякою, А для когось лихою, впертою, ще для когось відьмою, коброю, а між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, безборонною, несинхронною, ні з теоріями, ані з практиками. І боліла в мені іронія всіма ліктиками і галактиками. І не знало міщанське кодло, коли я захлиналась лихом, що душа між люди виходила забинтована білим сміхом. І в житті, як на полі мінному, я просила в цьому сторіччі хоч би той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємно вічливі, і якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами так багато на світі горя, люди, будьте взаємно красивими». Програма «Загадки мови» завершується. Пишіть нам і слухайте нас. А ми щоп'ятниці і далі будемо розкривати таємницю української мови. Вітчі читала Оксана Шевчук. З вами був автор і ведучий програми Олександр Авраменко. До наступних зустрічей! Радіо-родина Твоя хвиля